Le digo, hola, ella me dice goodbye. Le digo, nena como tú ya no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Veo, suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué es tan pipi pipi pipi pipi Hola, som la classe del cinquè nom. Soc l'Alexia Bernades. Jo sóc la Mireia. I us parlarem... De les col·laboracions. Ah, i jo sóc soc l'Alexia París. Les col·laboracions són una activitat que fem els dijous per la tarda cada 15 dies. Estem dividits en 7 grups de 3 o 4 alumnes alumnes. Anem a les classes P3, P4, P5, primer i segons. Anem a la mateixa classe durant, ce... durant dues setmanes i després canviem. Es tracta d'ajudar els més petits a les feines de plàstica, mates, al gimnàs. També ajudem els mestres si ho necessiten. Sí, un dia vam ajudar a endreçar unes feines que la sala de P5 havia d'ordenar. Un grup prepara un compte a la classe amb la Laia i quan canvien l'expliquen a la classe on van. Al meu grup expliquem el monstre de colors, amb titelles i regalem a les classes pots de vidre amb les emocions que surten al conte. El meu conte es diu El joc més meravellós i a la classe on anem deixem el llibre perquè miri les fotografies que són molt xules. Jo encara no he explicat cap conte, us diré els contes que s'han preparat. La lluna està trista per quatre esquinites de nada i la tortuga. Fer col·laboracions m'agrada perquè ajudem els nens que són més petits que nosaltres. Em sento bé quan explico el conte perquè no tinc tanta vergonya com em... Nens més grans. M'agraden les col·laboracions perquè quan estan fent algun projecte o alguna cosa podem ajudar a millorar el projecte aquell. També, si tenen dubtes, podem resoldre'ls i així no han de buscar tant informació. Ens sentim com el Luc i la Nicole, estudiants se en pràctiques. Ajudem els nens petits. Crec que els nens petits també estan contents perquè sempre que ens veuen ens, ens venen a saludar i abraçar s ha agradat molt passar una estoneta amb vosaltres. Esperem que us hagi agradat el nostre programa de ràdio. Fins un altre dia, Adéu. Si necessiteu ajuda a les col·laboracions, si truqueu a la classe del cinquè nomquer si la seva lare. No sé que passa com ja no quede. Ella me gusta, pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque lo intenté al final no tiene caso. Dime qué paso, cuál es tu rechazo. Why? Me ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme. Tell me why? Pero dime cómo hacer para convencerle a usted. Si yo quería hablarle, saludarle.